Nyisd ki a Bibliádat a Kolossi Levélnek a második fejezeténél, és a nyolcadik lástát fogjuk megnézni a rész végezetéig. Eddig láttuk, ahogy Pál leírja ennek a gyülekezetnek azt, hogy ki Jézus. És azt láttuk, hogy Pál apostol az arra azon arra törekszik, hogy Jézust felemelje ezeknek az embereknek a szem előtt, hogy megismerjék, felismerjék azt, hogy kicsoda a Krisztus valójában. Hogy meglássák azt, hogy ő a leghatalmasabb, és hogy ő a legfőbb tekintély, és hogy, hogy látok a második fejezetben, hogy ő benne van az ismeret, a bölcsesség minden elrejtve. Pál arra, azon, azon azon, arra törekszik, hogy felismerjék, meglássák ezek az emberek azt, hogy, hogy nincs senki és semmi másra szükségük, csak egyedül Jézus Krisztusra. Nincs szükségük új kijelentésre, nincs szükségük másra, nincs szükségük jobbra, többre, hanem benne megvan minden, ami szükséges az életük Beszéltünk arról, hogy... Ami igaz, az nem új, ami új, az meg nem igaz. És nagyon fontos ez, hogy ne, ne döljünk bele ennek a hazugságnak, hogy valami többre, újra, másra van szükségünk. Nincs szükség egy újabb kinyilatkoztatásra, hanem arra van szükségünk, hogy amit Isten már megmutatott, azt újabb és mélyebb módon megtapasztaljuk. Nincs szükségünk újabb tapasztalatokra, hanem a meglévő igazságot kell jobban megismernünk, mélyebben megismernünk. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten olyan gyülekezetben és olyan tanítókhoz vit minket, amikor mi megtértünk, akik ezt az igazságot, hogy Jézusra van szükségünk, hogy Jézus, ami megváltunk ezt nagyon, ezt az új dolgot, a, és hát ezt az igazságot, ami nekünk akkor új volt, de ezt az igazságot, ezt nagyon sokszor és nagyon sokféleképpen elmondták. Ezt az igazságot nagyon sokféleképpen megközelítették, és az volt, azon munkálkodtak, hogy, hogy ezt minél jobban megértsük, és ebben olyan nagyon mélyen beletyekerezzünk. És én nagyon bízom benne, hogy itt is ez fog történni, veletek is ez történik, hogy ezt fogjuk hallani ma is, holnap is, meg sok év után is. Ezt az igazságot, eh, még, hogy még mélyebben megértsük, eh, még jobban ezt átlássuk. És igazából eh, erre van igazából szükségünk, és semmi másra. Nem járok olyan régóta én az Úrral, azt gondolom, hogy, hogy ilyen hiába való, azt felemlegettem, hogy kihány éve is jár az Úrral. De, de, de én is ezt látom az életemben, és számomra engem ez nyűgöz le, és semmi más nem. Amikor Isten az ő igéből, vagy akár hogy én készülök, vagy olvasom az igét, vagy hallgatok tanítást, és megmutatja az ő szeretetét én felém mondjuk egy új szemszögből, megmutatja ezt, nem, nem hallok vele újat, de valahogy még jobban megértem, egy újabb illusztrációval, egy újabb tanítással, egy, egy újabb történettel az igéből. És nagyon élvezem például, hogy péntekenként ugye elkezdtük a, a Mózes, Mózes első könyvét tanulmányozni, lassacskán haladunk benne szépen előre. Ugye most néztük a negyedik fejezetet, Káint és ábel és láttuk előtte az ember megteremtését, láttuk, ahogy, ahogy elbukik Ádám iséval. De milyen érdekes, és elgondolkodtató az, ahogy már a Biblia első lapjain, a teremtés után, a bűnbeesés után látjuk az evangéliumot, Látjuk az evangéliumnak, a, az a proto-evangélium, ugye ezt mondtam, hogy milyen jól hangzik, igaz? Az evangéliumnak a prototípusát, ugye ott piciben már, ahogy Isten gondoskodni fog az ember bűnéről. Ahogy már megígéri, hogy, hogy az asszony magva ugye a, a, a sátánon fog taposni, a sátán fejét le fogja nyomni. Azt is látjuk, ugye, ahogy, ahogy Ádám és Éva Kap egy ruhát Istentől, Isten megruházza őket, hogy, hogy, hogy kap egy olyan, olyan öltözetet, ami befedi az ő meztelenségüket. Az ember készített egy fügefa levélből, és elfejtettem, hogy a másiknak pedig ott volt a volt szólok, hogy hozzanak be egy fügefa levelet. És körbeáltuk volna egy kicsit megfoglósni, hogy na, milyen, milyen lehetett az a ruci és szúrós, igen, kényelmetlen. És ugye az ember azt, azt vette fel, abból készített magának egy ruhát, de aztán azt látjuk, hogy Isten gondoskodik arról, hogy legyen egy olyan öltözete az embernek, ami, ami kényelmes, ami befedi az ő mesztelenségét. És azt látjuk ebben, hogy, hogy Isten gondoskodik egy olyan, ruházatról számunkra, az ember számára, ami teljesen befedi ült, ami nem kényelmetlen, amibe így beleburkolózhatunk, ami nem szúr, ami, ami jó, amit jó viselni, és jól érzi magát benne az ember. Egy olyan ruha, ami, ami megelégít teljesen. Ez, a mi, ez az evangélium, ez Krisztusnak az áldozata, ez Krisztusnak az igazsága, amit mi kapunk. Az ő öltözetét, az ő szentségét kapjuk meg. Amiben mindig beleburkolózhatunk, Amit mindig magunkra vehetünk, amit mindig a miénk. És ugye ez nem egy új igazság. Szerintem ezt már mindig hallottuk, igaz? De milyen jó ezt, ezt így is erről ebből a szemszögből is megérteni. Tehát ezt az új igazságot... Ezt a meglévő igazságot értjük meg jobban és jobban, mélyebben és mélyebben. És azt gondolom, hogy ez történik velünk az egészértünkön keresztül. És tudod, mivel hogy ez egy akkora hatalmas dolog, azt gondoltuk, hogy egyszerűen erre rá fogok unni majd. És tudod, ez a csodálatos ebben, hogy nem tudunk ráunni. Hogy amikor járunk az Úrral is, felismerjük azt, hogy milyen távoliak vagyunk mi, hogy milyen bukott is az ember, hogy én magamban, én önmagamban mennyi bűn van, és mennyi rossz van. És mégis azt látjuk, hogy Isten milyen felénk, és hogy ugye mutatja különböző oldalakról, szemszögőbből ezt az igazságot nekünk, ez mindig le fog nyűgözni, újra és újra. És amikor akkor valaki azt mondja, hogy ez nekem kevés, akkor az ember kemény szívével van a baj. Nem Istennel, nem az ő igéjével, hanem a mi kemény szívünkkel. Tehát, amire szükségünk van is, amire Pál itt törekszik, hogy ezek az emberek megértsék, hogy nem kell más neked, csak egyedül Jézus, egyedül az ő igéje, és egyedül az ő lelkének az ő, a vezetésünk. Minden megvan számunkra az ő igéjében. Az, ami az életre és a kegyességre való. Nincs semmi másra szükségünk. És ugye a második fejezet, ez a tétanításokról szól. Azokról a hamis elképzelésekről vagy evilági dolgokról, amivel helyettesíteni szeretnénk az ő igéjét, vagy Krisztust magát. A nyolcadik, 9. verset olvasom Vigyázzatok, hogy rabú ne elsen valakitititeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, mely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész, teljessége testileg. Amit látunk itt, hogy ami jellemzi minden egyes hamis tanítást, ami jellemző minden hamis tanításra, az az, hogy az embert meg fogja kötözni, és egy rabságba fogja tartani. Minden hamis tanítás, teljesen mindegy, hogy honnan jön, teljesen mindegy, hogy kimondja, mindegyikre ez lesz a jellemző, és ez egy piros lámpa lehet a számunkra, hogy egyformán terhet, és egy nyomást akar gyakorolni az emberre. ezt kell tenned. Igaz? És sorolják az ő kis szabályokat. És sorolhatnánk, hogy miket hallunk, miket tapasztal az ember ezzel kapcsolatban. És akár mi, néha bennünk is feljön ez, hogy fú, hát nem igaz már, hogy ez a másik ember miért nem ilyen vagy olyan. De azt látjuk, hogy ezek mindig mindig kényszerítenek. Mindig valamilyen Olyat akar, olyan terhet tesz az emberrel, ami, ami, ami nem egy könnyű és gyönyörűséges teher, mint amit Krisztus mondott az ő igájáról. Hanem ez mindig összenyomja, mindig itt lenyomja az életünket. Soha nem felemel vagy felszabadít, hanem lenyom minket. És milyen érdekes, hogy Jézus mit mondott. Hogy az, akit én megszabadítok, az valóban szabad lesz. És azt is mondja, hogy az igazság a szabadokká fog bennünket tenni. Azt látjuk, hogy Jézus mindig leveszi az emberekről a terheket. Nem sem senkit, nem kényszeríti a tanítványokat, és senki mást arra, hogy valamit tegyenek meg, hanem mindig leveszi ezeket a terheket az emberekről, és nem helyezi őket egy ilyen nyomás alá. És ez, a, ez az, amit lát, amit fontos, hogy felismerjünk, hogy, hogy hol tart most esetleg az életünk, hogy mi az, amiben mi így reménykedünk, mi az, amiben mi bízunk, mi az, amiből mi merítünk. Hogy, ha magadra gondolsz az életedre, akkor van-e valamilyen ilyen nyomás, valami kényszer, hogy... Nekem valamit meg kell tennem, vagy nekem valamivé válnom kell. Ja, én még nem vagyok olyan, mint ő, olyan, még nem értem el azt, mint ő. És ugye ez egy hamis elvárás. Krisztus ezt nem teszi ránk. ő nem mondja ezt nekünk. Ugye, mi valójában szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk azt tenni, amit igazából mi szeretnénk. Mert ha szeretjük az Urat, akkor, akkor azt fogjuk tenni, ami jó, ami semmi helyes. És Isten nem tesz ránk ilyen terheket. És majd látjuk itt, amiket Pál fog sorolni. Ugye ne érints, ne egyél, tartsd meg ezeket az ünnepeket, és különböző ilyen dolgok. Vagy-e már ilyen, birtokába vagy már ennek a tudásnak, vagy ismeretnek, beszélsz-e már nyervekeny, megszabadult-e már ezektől a dolgoktól, és ugye különböző ilyen terheket tesz az emberekre. De ez nincs Isten től. ez nem lehet Istentől. Hogy amikor a Krisztusra, az Istennel való járásra gondolsz, akkor mi úgy teszünk be? Akkor valamilyen nagyon nagy, ilyen megterhelt, szomorú arcra gondolsz, hogy ilyen emberekre gondolsz, akik, vagy így, így gondolsz magadra, hogy és ezt kell tennem, most így kell viselkednem. Hú, ma vasárnap jövök Gyülibe, és most jöv, fel kell öltöznem, a szép ruhámat fel kell vennem, mert vajon mit fognak mondani majd az emberek a Gyülibe? Hú, jaj, most valamit mutatnom kell, produkálnom, valamit, valamit beszámolót kell tartanom, hogy ú, mi történt velem a héten, mert pff, mi lesz, ha nem tudom ezt felmutatni? Amikor így gondolkozunk, akkor van rajtunk valami olyan elvárás, amit, amit nem istentett ránk. És én nagyon élvezem azt, hogy Isten nem tesz rám ilyet, hogy nem úgy kell jönnöm, na, majd hú, te vagy Peti a pásztor is, neked most itt valamit így mutatnok kell, hát az emberek várják, hanem jöhetnek úgy, ahogy vagyok. Jöhetek a gyengeségeimmel, jöhetek a problémáimmal, jöhetek akár úgy, hogy ki vagyok akadva, jöhetek úgy, hogy akár fáradt vagyok, és Isten elfogad, és Isten gyönyörködik bennünk. És kész, vagyis hajlamosak vagyunk arra, hogy különböző terheket tegyünk egymásra. Pusztán azért, mert bizonyos helyzeteket az életben másképp látunk. Mondjuk például magunkra gondolunk, és körbenézünk itt a terembe, és akkor látunk különböző korosztályokat, igaz? És vannak nagyon fiatalok vannak még fiatalabbak, vannak egészen fiatalok, és e, különböző háttérből jövünk, különböző e, végzettségünk van, különböző helyről származunk, valaki az ország egész másik végéről jön, valaki a közepéről, valaki a fővárosból, és valaki egy kicsi kis faluból, Ja, nagyon sok minden van a fejünkben, vagy sok, sok minden különböztet meg minket. És van, aki már 10 éve jár az újra, valaki csak éppen most ért meg néhány hete, hónapja, vagy éve. És ezért is hogy nagyon sok mindent egészen másképp látunk. És ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy ahogy mi gondolkozunk, vagy amit mi látunk, azt, tegyük, azt mondjuk, hogy hát ez a helyes, hogy így ez így jó. Hogyan öltözködjünk, milyen zenét hallgassunk, akinek van gyereke, hogyan nevelje a gyerekét, hogyan gondolkozunk mondjuk a kapcsolatokról, párkapcsolatokról, hogyan gondolkozunk a szolgálatról. És szerintem végig vég nélkül sorolhatnánk, hogy ki, hogyan gondolkozik mondjuk ezekről. És igazából azt látjuk, hogy mindezekre az igében nincs egy modell. Nincs egy olyan, amit követnünk kell. Ezt csak így lehet tenni. Csak így nevelheted a gyerekedet. Csak e, így gondolhatsz mondjuk a párkapcsolatokra. E, csak ilyesfajta módon e, élheted az életedet. E, és mondjuk öltözködhetsz, vagy csak ilyen zenét hallgathatsz. Vagy ilyesfajta szórakozásban gondolkodhatsz. És ugye sorolhatnánk még ezeket. Azt látjuk, hogy Isten ugye, személyre szabja a mi életünket. Hogy személyre szabottan ad nekünk e, egy utat, hogy mi melyen, jár, hogyan járjunk, vagy azon járjunk, és hogy mi mondjuk nekünk mi a jó abban, e, vagy nekünk e, mire van szükségünk. És amire nekem szükségem van, Isten abban engem vezetni fog, és azt mondom, hogy Peti, te így de te ezt tedd. És akkor neked jó lesz. De az, amit Isten nekem ad, az nem biztos, hogy neked is igaz lesz, hogy a te életedre is igaz lesz. Ugye, sokszor ezek a dolgok, amiket hallunk, jól hangzik, bölcsnek tűnő tanácsoknak halljuk, de vajon miből eredez? Honnan, honnan származtatható ez? Ugye, az embereknek a fejéből az emberi okoskodás emberi tervek, hogy elképzelések. Nagyon érdekes, hogy láttuk pénteken azt is, ahogy mit mond ugye, Éva a kígyónak, amikor elkezdett vele beszélni, hogy ehetnek-e arról a fáról vagy sem. Ugye, Éva azt mondta a kígyónak, hogy hát Isten azt mondta, hogy ne csak ne is együk, hanem ne is érintsük azt. De tudjuk, hogy ilyet Isten nem mondott. Hogy ilyet Isten nem mondott hogy ne is érintsétek, csak azt mondta, hogy ne, ne egyétek meg. A baj itt ugye az, hogy Éva az ő saját meggyőződését hozta ebbe bele, és úgy mondta, mintha Isten igéje lenne az. Ugye holott, azt csak, azt csak ő képzelte, vagy, vagy az ő meggyőződése volt. És sajnos ezt az ő saját meggyőződését felemelte egy szintre Istennek az igényével de ugyanazt ugyanoda hozta, hogy itt van Isten szava, ami szent, sértetetlen, és itt van az én meggyőződésem, ahogy gondolom, hogy mondjuk az én három picurkámat nevelni kell, vagy picurkánkat, és akkor azt mondom, hogy az ugyanolyan, mint Isten igéje. Mert én így gondolom, és így fogom nekem, hogy nincs tévé, nincs X-faktor, puff kész. Kész, és... Szegény gyerek, előtt nézték, kilencig nézhették, Jóféle. nagyon sokat előttek rajta. <tos> <tos> van, egy, van egy meggyőződésünk, amit idehozunk Isten igéjével, egy szintre. És sajnos, amikor így teszünk, így élünk, így gondolkozunk, ezt tesszük, akkor alakulnak ki ezek a hamis dolgok, akár hamis tanítások is, mert ö, elkezdjük ezeket mondani, tenni, alkalmazni, és ugye beleívódnak az emberekbe, és egyszerűen hagyományokká alakulnak. Olyan tradíciókká, amiket évekig, évtizedekig, akár évszázadokig és megtart az ember, és ugye nem hajlandó osztalengedni, és kijönni belőle. Ugye mindenkinek ezt követni kell. Ezt csinálta az én apám, az én nagyapám, az én déd nagyapám, és ezt ezért mi is így fogjuk tenni, és ebből nem engedünk. És ide kialakulnak ezek a, ezek a hagyományok. És az a veszély, ugye, hogy a saját életünkben is ezek kialakulhatnak. Hogy mi is... Itt felállíthatunk olyan tradíciókat, vagy szokásokat, amik ilyen megszokott formulákká alakulnak, és na, minden nap ezt kell tennünk. Minden vasárnap így kell tennünk. Minden pénteken így fogjuk csinálni. És ugye ez a baj, amikor mi ehhez ragaszkodunk, hogy ezt fogjuk, ezt akarjuk tenni, hogy, hogy valami olyasmit hozunk, Isten igéjével egy szintre, ami, ami nem az, és ami, ami ä, szépen lassan, de el fog vinni minket az igazságtól. És majd fogjuk látni, hogy ez a gonosznak a célja, hogy valami olyasmit tegyen az emberrel, hogy ezt elvigye, hogy az embert elvigye az igétől, elvigye Jézustól. És a gonosz, ezt nagyon ilyen, ahogy látjuk, nagyon nagy mestere ennek, hogy nagyon ügyesen teszi ezt, hogy ő ráérezzel, ő nem sieteti ezt a dolgot. És, és szépen lassan, hogy az ember eltéríti az igazságtól. Jól hangzik, jól, jónak tűnik ez az egész, ez, az, ez a meggyőződésem, ez az én elképzelésem, de szépen lassan, ugye bölcsnek tűnik, de szépen lassan egy megtévesztéshez vezet. Szépen lassan elvisz minket Krisztustól. És, és fontosabbá válnak a mi ami szokásaink, mint az Istennek az igéje. És tudod, nagyon fontos szerintem az, hogy alkalmazzuk azt az igazságot az életünkre, hogy Isten időnként új dolgokat kezd bennünk. Hogy valami, valami mást akar. Valamit másképp akar az életünkben, Hogy ki akar mozdítani a megszokottból. Hogy, hogy egyszerűen hogy mi könnyen bele kényelmesedünk a helyzetünkbe. Mi szeretjük azt, hogy hát ez így már tök jó, ez így már kényelmes, ez már működik. Már nem kell semmit csinálni, már imádkozom, se kell nem mindent működik. Mindenki tudja, mit kell csinálni, leülnek, imádkoznak, piglőzik. Tek jó. És akkor Isten azt mondja, hogy na jó, ez már nem jó, mert ez már nincs rá szükségem, ez már működik. Akkor mozdítsunk valamit egy picikét ezen az helyzeten, ezen az életen, és, és hozzunk bele valami kis frissességet. És ugye van az az íg, amikor Isten azt, Jézus azt mondja, hogy az új bort ugye új tömlőbe öntik. És ugye nekünk ilyen rugalmasnak kell lennünk. Egy olyan tömlőnek, ami ami formázható. Ami alakítható. És ugye nem ragadunk bele, nem merevedünk bele abba a szokásainkba, abba az elképzeléseinkbe. Mivel, ha Isten most más akar? És emlékszem, hogy most vasárnap Múlt, amikor a Barnabás mesélte, mindenki megosztott valamit, hogy, hogy mi is történt velük ugye az elmúlt egy évben, hogy ez teljesen új dolgot kezdett az ő életükben. És ez teljesen jól mutatja azt, amit Isten sokszor tesz az életünkben. Barnabás mondta, hogy ugye a követőből ugye vezető lett. Ugye egy olyan helyzetbe került, ami, ami teljesen más volt, ami teljesen új volt. És egy teljesen új szerepbe lett, egy teljesen más helyre kerültek. És ez mindent megváltoztatott. De ugye Isten ugyanaz maradt. De számunkra, számukra és számunkra is, ugye, Isten hoz ilyen dolgokat. És mi van, ha Isten másként akar, mást akar tenni az életünkben? Legyen bennünk mindig egy ilyen... ilyen rugalmasság arra, hogy oké, okay, Uram, ha ezt te másképp akarod, akkor menjünk, akkor megyek. És tudom, hogy Isten időnként ezt megteszi az életünkben, hogy, hogy így kimozdít minket a megszokottból, a kényelmesből. Hogy olyan helyzetek elé állít, hogy Uram, nekem most itt aztán nagyon szükségem van rád. Hogy nem azt mondjuk, hogy oh, hát én ezt meg tudom tenni hanem azt mondjuk, hogy Uram, szükségem van rá. Tehát, hogyha van olyan az életedben, ami így nagyon megszokott, és esetleg Isten most, ami újat tesz, annak örülj, mert az, az jó. És engedd, hogy Isten ezen keresztül tanítson és vezessen. Vagy, ha nincs is új, de egyszerűen csak Isten változtatja a te saját elképzelésedet dolgokról. Hogy néztél valamire eddig egyfajta módon. Én csak így fogom nevelni a gyerekeimet. És abból én ne Mi van, ha Isten ezt másképp akar? Vagy én így fogok dolgozni. De mi van, ha Isten mást akar? És sorolhatnánk még, hogy nincs ebben egy ilyen, egy ilyen szabály az igében. Hogy ezt Isten annyira... Mindenkinek az életére szabja. És ugye persze vannak alapigasságok, ami mindenkinek az életére igaz, de, de olyan sok minden van, hogy járjuk az, az Úrra az életünket, hogy ez mindenkinek más is más. De mi az, amit Isten esetleg veled tesz most? Mi az, amiből téged ki akar mozdítani? Mi az, amire most vezet, ami azt mondja, hogy ugye most legyél rugalmas. Most én valami újat teszek az te életedben. Hogy egy új szolgálatba viszek, vagy ezt a szolgálatot ezt másképp tegyed, és más hogyan gondolom most. Lehet, hogy Isten valami ilyet kezd az életedben? Akkor, akkor menj be bele. Csak ne ragaszkodj a te saját bölcselkedésedhez, és a te saját elképzeléseidhez. Mert ez egy idő után azt látjuk, hogy egy ilyen rapságba fog vinni, és egy terhet fog ránk tenni. A következő, amit még itt Pál ír, amiről szeretnék beszélni, és amiről ígértem még pénteken, hogy fogok beszélni, még múlt pénteken. hogy a világnak a tanításához, hogy e világnak az elképzeléseid való ragaszkodás, vagy alkalmazkodás, hogy amikor az emberek ebből a bukott világból, és ez egy fontos meglátás, hogy ez a világ, ez bukott, hogy ebből a bukott világból merítünk, vagy hozunk segítséget arra, hogy mi Krisztussal tudjunk járni, vagy hogy az életünkre hozzon egy megoldást. És én ezt és lehet, hogy mondjuk mi mit Magyarországon még kevésbé látjuk, már azért lehet látni, de amikor mondjuk ott vagyunk egy, konferencián, mondjuk jönnek Amerikából pásztorok és mesélnek az ottani szolgálatról és az életről, akkor, akkor nem egyszer mesélik azt, hogy, hogy, az, hogy egyházak, gyülekezetek milyen módszereket alkalmaznak arra, hogy mondjuk a szolgálatuk vagy a gyülekezetük növekedjen. Nagyon szomorú az, hogy sokszor ott van ez a nyomás, akár rajtunk is ott lehet, hogy ez, ennek a szolgálatnak növekedni kell, hogy Mit fogok mondani majd, hogy na hányan vagytok a gyülekezetben? És akkor még hát ennyi ilyen is. Jó, még mindig ennyien is, is. Mindig ez az első kérdés. Na hányan vagytok? Én mindig szoktam mondani, hogy olyan 250 és oh, Erre mindig felkapják az emberek a fejük. Szomorú, hogy mindig ez az, ez az első, első kérdések között ott van. Miért nem azt kérdek, és hogy így, mit tanítasz? Hogy, így, hogy van a gyülekezet? Miket, mit szolgáltok, vagy nem tudom. De, de sajnos ez, ez egy ilyen, ö, ó, akkor a gyülekezet van, Hú, akkor te ez a teté, ez valamit tud, tudod, és akkor megveregetjük a válunkat. És sajnos, ugye, ha azért, hogy, ugye, na, én is föltője buntynő van, valamit azért ha olyan módszerekhez, vagy eszközökhöz nyúlnak, amik mondjuk e világból származnak. Hogy mondjuk, biztos voltatok már olyan helyen, ahol dolgoztok, hogy akkor na, hogyan kell mondjuk céget felépíteni, vagy hogyan legyen sikeresebb a céget? Én is voltam ilyenem, kitöltöttek velünk egyszer egy ilyen papírt, valamilyen tesztek voltak, de olyan kérdések voltak benne, hogy uff, lényeg az, nagyon jó vicces volt, ahol dolgoztam, nem tudom, hogy négy kis cég volt, négyen öten csináltuk ezeket a teszteket, kitöltöttük, Hát a főokos megállapította, hogy egyikünk sincs a helyén, a képzettsége vagy a teszt alapján. Tehát a legjobb az volt, hogy a főnökünk, aki volt a cég, ő nem volt alkalmas erre, hogy vezesse a céget. De az összes alkalmazottja, alkalmazottja se volt erre képes, hogy tehát mindenki valahol más helyen dolgozott. Azt nem mondta nekünk, hogy kinek hol kellene, igen ilyen titkos dolgok voltak, csak a főnöknek mondta. Lehet, hogy valaki másnak kellett volna lenni a főnöknek, hogy ez rosszul jött volna ki. De, de ez nagyon, nagyon rossz, amikor ilyen módszereket, vagy ehhez hasonló módszereket beültetünk, hogy na, hogy legyen nagyobb gyülekezetünk, vagy jobb gyülekezetünk. És elkezdjük így fejleszteni az embereket. És persze, hát ez működik. Mert nagyon sok helyen ez tényleg működik hogy cégek növekednek, több profitot termelnek, és, és ugye ezt próbáljuk a is alkalmazni. Ugye, hogy leszünk többen, hogy fognak az emberek többet szolgálni, hogy fognak többet alakozni, ugye ez nagyon fontos, legyen több lóvég. És, és ugye mindebből ugye kimarad, kimarad az Istennek az igéje, Kimarad a szentületnek a vezetése. Kimarad az Isten való függésünk. És kimarad az is, hogy Istené legyen a dicsőség. És az a szomorú, amikor emberek a személyes Istennel való járásukba vagy kapcsolatukba is alkalmazzák az evilág világ való ragaszkodást vagy módszereket. És ne felejtsd azt el, hogy ez a kicsiny kovász az egész tésztát meg fogja keleszteni. És én hiszem azt, hogy ez az egyházat tönkre teszi, amikor ilyen módszerekhez ragaszkodunk, vagy egyáltalán módszerekhez ragaszkodunk. De pláne, amikor evilág módszerehez, vagy, vagy evilág módszereihez, és ilyen terveihez, vagy, vagy programjaihoz próbálunk alkalmazkodni. Ma a keresztények között nagyon-nagyon népszerű a pszichológia, az emberi okoskodás. Amikor ezt a ezt e világi tudományt, ami, ami egyébként a materializmusból, az evolúcióból és a humanizmusból fakad. Ugye ez ebből a tőből fakad. Ez innen jön, ezt tudnunk kell. És, és nagyon szomorú, amikor ezt összekavarjuk, és odaadjuk az embereknek. És elmondtam ezt pénteken is, hogy tudom, hogy nagyon jó szándékúak ezek az emberek, akik ezt teszik, és segítőkészség van bennük. Én ezt nem kétlem. De azt tudnunk kell, hogy ez a tudomány, ez honnan jön. Ez milyen fáról, vagy milyen, milyen gyökerekből is ered. Ez innen ered. És azt mondja az ige, hogy a jófa, fa, jó gyümölcsöt, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt fog teremni. És Kihez, kiktől várunk mi vezetést a mi szellemi életünkre? Kitől várunk mi vezetést? Azt mondja Isten erre a világra, hogy vakoknak a vezetői. Hogy, hogy vak vezet világtalan. Hogy ezek az emberek a bűneik miatt vakok. Hogy ez a tudomány egy, egy evilági tudomány, amit bűnös vak emberek találtak ki. És ebből merít az ember. Azt mondja itt Pál, hogy és nem Krisztushoz alkalmazkodik, a nyolcas as vers vége. Tudod, amikor valamit alkalmazni akarsz az életedre, vagy amit hozni akarsz az életedre, akkor tedd fel azt a kérdést, hogy az alkalmazkodik-e Krisztushoz. Hogy az hozzávisz, vagy elvisz tőle. Az őt dicsőíti, vagy őt tületeztünket függővé, vagy nem. És tudod, ez szerintem egy fontos kérdés. Kitől tesz függővéhez? Kihez visz ez engem? Kihez, mit fog ez eredményezni az életembe? Kitől fogok én függni? Ki az, akiben én fogom látni ezután az életemre a megoldásokat, a kérdésemre a válaszokat? Ki mi fogja megadni? Ez egy módszer, ez az ember, vagy pedig továbbra is Krisztus és az ő igéje? És figyelj ide, a gonosz célja mindig az, hogy ő elvigyen Krisztustól. És, és ő ráír ezzel. Ő ilyen lassan csepegteti az ember, ember életébe ezt a mérget. És én azt gondolom, hogy ezzel, ezt is, így teszi ezt ma a gonosz, hogy ilyen szépen lassan csepegteti. Nem megy kívülről, tudjátok, ő fog jönni belülről. És Hadd tegyek fel egy olyan kérdést még, ha mondjuk azt látom, hogy ez a módszer, képzeld el, hogy ide jön egy ember, és azt mondanám, hogy én garantálom neked, hogy Peti, ez a gyűli egy év múlva, az ötszöröse lesz. Kit választanátok? <gül> én is azt mondom, oké, csináljuk. És akkor itt egy könyv csináljuk. De, ugye ez e világból jön. Ez e világnak a módszere. És ugye, mi, hogyha ez működne, és működni fog, akkor, akkor mit fogunk ezután tenni? Megötszerűzött a gyülekezetünk, leszünk nem tudom, 200-an tényleg, és akkor uh, uh, mit, mit fog mondani, egy év múlva, hát akkor csináljuk meg újra, hát akkor legyünk mondjuk ezeren, nem? Hát ez, ez működik. De mit fog ez okozni? Hova fogunk menni ezután? Megyünk-e Krisztushoz? Vagy megyünk, menekülünk e világmódszereihez? És ne legyenek egy pillanat is se kételjéd abban, hogy a gonosz az fel tud tűnni jó színben. Mit, mit, miről beszéltem, hogy a kégyó valószínűleg egy gyönyörű állat lehetett. Ugye, Lucifernek a jelentése is valami ilyen hajnalcsillag, vagy valami fényes csillag. Valami. Ugye? Ő, ő azt úgy jött, hogy itt, wow, wow, Egy pillanatig ne legyen kételünk ebben. És ugye, ő az az a báránybőrbe bújt kis bárány, ő farkas, aki, aki jól, jól színbe mutatja be magát. És ne legyen egy percig se két ebben, hogy ezt a gonoszt nem tudja megtenni. De mi Istennek a célja? Mit látunk a kezdetektől fogva? Hogy visszavigye az embert abba a kapcsolatban, amiből kiestünk igaz? Ott volt Ádám Éva, a hűbös alkonyatban sétált az úrral. Istennek ez a cél, hogy ebbe vigyen vissza minket. És ez, ez ehhez az út, ez Jézuson keresztül vezet. Azt mondja, hogy ő az út, ő az igazság, ő az élet. És azt mondja Jézus, hogy senki nem mehet az atyához, csak is én rajtam keresztül. Ugye az üdvösségünk Krisztuson keresztül jön. És minden más is. És minden más is. Nem csak az üdvösséget, hanem minden más Krisztusból fog jönni. Benne van az élet, Benne van a bölcsesség, az ismeret, mindenkincs elrejtve. Jézusban, nem másban. Azt mondja, pá, azt mondja a pálapostól, az apostolok cselekedetének a 17. részének 25. versében. Sem embereknek kezétől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne. És figyelj, holott ő adott mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Ő, Jézus, és semmi nem, senkitől és semmitől más nem jön. Ő ad, őtől származik, őtől jön, és Pál a postol, itt a Kolossi levélben erről ír, hogy senki mástól nem fog jönni, és senki másból nem eredesz. Krisztushoz alkalmazkodik-e az, amiben járunk? Ez az ige fényében, vagy pedig nem? Ha nem, akkor dob ki. Akkor dob ki. Menjünk tovább, és olvassuk a tizedik vástől. És ő benne jutottunk el, ti is ehhez a teljességhez. Mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel. A bűntestének levetése által. A keresztségben vele együtt átemettetek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejében vetett hitáltal, aki, feltá aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetlenül. Ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő hadós levelet amely minket vádolt, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezve a fejelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszínítette őket a Krisztusban, diadalmaskodott rajtuk. Az ember, az emberiség, és ebbe beletartozó te is, nem vagy kivétel, hidd nekem. Itt látjuk minden ember, szükségét, és a legnagyobb, legnagyobb szükségét. Innen látjuk meg egy egészséges ember, vagy egy egészséges léleknek az alapját. Innen, fog kezd, innen kezd felépülni egy egészséges emberi lélek, egy emberi lény. Itt van az alapja, hogy Krisztusban teljességre jutottunk, hogy ő benne meg vagyunk mentve, hogy ő benne teljesen igazak vagyunk, és meg van bocsájtva minden bűnünk. Minden hűtlenségünk oda van szegezve a keresztvára. Minden tartozásunk ki van egyenlítve, és teljesen tökéletesek és egészségesek vagyunk. Nincs, nincs semmi hiányosságunk, fogyatkozásunk Isten előtt. Ő tökéletesnek és hibátlannak lát minket. Bátorítalak arra, hogyha lesz egy kis időd az elkövetkezendő héten, akkor hallgass meg a filmnek a szerdai biblióráját, a Hózselyás könyvét kezdte el tanítani. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És arról beszél, hogy Isten milyen szeretettel szeret minket, és az álhatatos szeretetről beszél. És ha olvastad már Hózsás könyvét, akkor tudod, hogy miről szól. És uh, egy olyan történet, amiben egy embernek, ugye Hózsásnak el kell vennie feleségül egy prostituáltat. Wow, jogi story mi. <tos> és, de mindez azért, mert Isten ezen keresztül illusztrálja az ő népének, hogy milyen is. Milyen is, is Izrael, de hogy milyen Isten. És ebben a történetben mi is magunkra ismerhetünk, és hát nem a jó oldalon állunk, <gül> hanem ebben a történetben, ami minket jelképez, vagy aki minket jelképez, reprezentál, az az a prostituált asszony. Hogy mi vagyunk azok. Mi vagyunk a te és én. És Hózseás pedig jelképezi, bemutatja nekünk Istent. Hogy Hózseás, mindazok ellenére, hogy ez az asszony mit tesz, hogy milyen életet él, mégis szereti, és mégis akarja őt, és mindig visszafogadja. És ugye mi vagyunk ebben a történetben a prostituáltak, és Isten az, aki mindig eljön, és meg akar menteni. És vissza minket vinni magához. És ez egy gyönyörű történet, igazából tényleg. És ha ezt tudod, ha ezt tudjuk, hogy én igen, ilyen voltam, és ezt tettem, de Isten mégis megbocsátott nekem. És a mai napig egy ilyen, ilyen, egy ilyen állhatatos szeretettel szeretnénk engem. Ha én ezt tudom, és ha én járok ebben, ha én élek ebben, Bármennyire is hűtlen voltam, Isten mégis megbocsátott nekem Jézusban. Ha én élek, ha járok ebben, akkor egészséges leszek. Akkor, akkor lesz egy jó képem önmagamról és Istenről. Másról is. És jól fogom látni a dolgokat. És azok a terhek le fognak rólam kerülni. És tudod, a legnagyobb baj az emberben ez. Szerintem nagyon sok ember harcol ezzel, nagyon sok ember küzd ezzel. Hogy nagyon sok embert nyomorult, nyomorultát tesz ez a, ez a teher, a bűneinek a súlya, a terhe, hogy mit tettem, hogyan értem. De ha tudjuk ezt, akkor egészségesek leszünk. És tud. tehát ez igaz rád is. ezt nem azért, mert én mondom, azért, mert Isten ígéje mondja. Hogy igen? Prostituált vagy velem együtt. De Isten megbocsájtott. Hogy mi Isten ellen ugyanígy védkeztünk. És mentünk minden felé. Mentünk és mindenben megpróbáltuk, hogy majd az megelégít minket. De, de Isten mindezek ellenére jött és megragadta az életünk. És amikor ezt megértjük, és ebbe járunk, nincs annál jobb, és nincsen annál, nincs annál felemelőbb dolog. És mindez a szörnyű dolog ellenére Isten nem vádol. Isten nem kárhoztat. De ezért ez elég, elég elképesztő, nem? Hogy meg tudnád mondjuk ezt tenni? Hm? Hogy ez valóban megtörténik veled hogy ilyen lesz mondjuk a feleséged. És meg tudnád ezt tenni? De Isten meg meg tudja ezt tenni. És tényleg nagyon bátorítalak, hogy hallgassátok meg ezt az órát, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Menjünk tovább 16-os verstől, 16-os, 17 es vers. Senki el ne titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen csak hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Gyakort előfordul az, hogy az ember, hogy járunk az Úrral, kialakulnak ezek a kis szokásaink, és ezekből törvényt preparálunk, és ilyen szabályokat készítünk, és ezek révén közeledünk Istenhez. Ugye a múlt héten bemerítettünk néhány emberkét, volt bemerítkezés, keresztség, és azt gondoljuk, hogy most én ezt már megszettem, akkor most már jó vagyok, Isten elfogad engem. Vagy ha majd ezt megteszem, akkor Isten elfogad. De tudjuk, hogy ezek csak engedelmesség lépések. Hogy Isten nem ezért váltott meg minket, vagy nem ezért bocsájt meg minket, nekünk, mert én ezt teszem. Nem azért bocsájt meg, mert ma úrvacsorát vettél, hanem azért, mert hiszel az ő fiában. És ugye mindezek, amiket teszünk bemerítünk, úrvacsorát veszünk, vagy dicsőítünk, vagy Bibliát olvasunk. Ugye mindezeket tesszük, mert Isten mondta, mert tudjuk, hogy ezek fontos dolgok. De, de nem ezek menekítenek meg, vagy nem ezek adnak üdvösséget. És nem érdekes, hogy például, hogy ha bemerítkezésre gondolunk, vagy az úrvacsorára gondolunk, akkor tényleg ezek Jézusra mutatnak. A kenyér, a szőlő, a bemerítés, ugye, Lemerülünk, jelképezi, mi halott régi emberünket, de feltámadunk, ahogy Krisztus is feltámadt, és újak vagyunk, új emberek lettünk. És mindez a Jézus Jézusra mutat, és arról tanít minket. De de nem a valóság. De nem maga, de ez nem Jézus. Ugye ő csak valamilyen módon ebben így kirajzolódik, vagy hogy itt mondja Pán, ugye egy árnyéka ennek, de nem ő maga. És nem fog, ami nagyon fontos, hogy mindezek nem fognak megelégíteni, nem fognak megmenteni, és nem fogják megelégíteni ezt a Ha Hazamész ma este, hogy vacsorázni fogunk, akkor valódi kenyeret szeretnél, meg valódi, nem tudom, rántott hús, vagy nem tudom, mit fog szeményelni, maradt a vasárnapi ebédről, vagy nem tudom, mit fog szenni, vagy egy kis chipset, tudom én, joghúrta. És, tehát valami valódit akarsz, igaz? Tehát a lányaim biztos, hogy ki lennének akadva, hogyha odaadnám nekik az üres teljesdobozt, vagy, vagy mutatnám nekik az üres hát lányuk, lakjatok jól vele. Én nem örülnénk neki. És ugye erre a valódi kenyérre vágyódunk. Azt fogja megelégíteni az éjségünket. Azt fogja megelégíteni a testednek az éjségét. Nem egy másolat. És ugyanígy ezek a dolgok, ezek a szokások, a világnak az elemei, ezek a, ezek a hasonlatok nem lesznek képesek Jézust adni nekünk. Nem fogják, nem fogják, nem fognak megelégíteni. Ezek visszatükrözik Jézust. Ezek valamilyen módon ezekben benne van Jézus. De nem ő az, nem, nem őt nyújtják magát. Hanem mindezek csak igazából ilyen silány másolatok, silány árnyéka a valódinak. És valójában én említésre méltóak sem Jézushoz képest. És ugye ezért szomorú, amikor azt mondják emberek, hogy hát, majd úrvacsorát veszel. Majd, ha bemerítkezel. De nem. Majd, ha ilyen keresztény leszel. De miről beszélsz? Miről beszélsz? Azok csak árnyékai. Valamilyen mértékig csak silány másolata Jézusnak. Jézus azt mondja, hogy hé, én vagyok, itt vagyok. Én rám van szükséged, és semmi másra. És gondolkozz el ezen, hogy milyen másolatokhoz megyünk. Milyen silány árnyékokra vetődünk? És miért nem Jézus? Miért nem őtőle várja az ember? Lehet, hogy azért, mert meg vagy tévesztve. Lehet, hogy azért, mert ami mástól vártad a megoldást. Olvassuk a 18. verstől a 19. versét. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyolok iránt tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcselkedésétől, ok, ok nélkül felfogalkodik. De nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és izületek segítségével, és ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Milyen népszerűek ma ezek az emberek? emlékszem kim voltunk Rába Csícsénbe, és ott is volt egy ilyen hölgy, aki azt angyalokkal Társalgott, vagy nem tudom, valamilyen ilyen kijelentései voltak, és hogy csinálta a hókusz fókusz -pószok, az emberekkel. Nem láttad? Nem. Na, hát, én láttam. Ki, ki volt az? Na, hát meg kellett volna kövezni. Mi? Elhalasztott, majd legközelebb. Na mindegy. Tehát volt ott egy asztalnál, aki jött, nem tudom, csinálta a Csiribi Ilyen mérekeverő volt. És az én emberek, mikor találkozom mondjuk ilyen ehhez hasonlóan, akkor általában, amikor azt mondom nekik, hogy hát tudod, ez szerintem nem olyan teljesen jó az így, amit te teszel, ó, és akkor ugye előadják ezt az alázatos szöveget, és úgy fog ez tűnni, hogy de hát ez annyira jó, meg én annyira szeretlek, és én mindenkit annyira szeretek, és én Jézust is szeretem meg. De hát én, tudod, nekem ez az angyal, ez ezt mondta. És ugye, ne dőlj be ennek az alázatos dumának. Mert általában ez így fog jönni, hogy a igen, igazad van. És mindenre igaza, azt mondom, igazad van, igazad van. És, ó, és de, és akkor jön ez a de. De. De én igen, és de biztos Jézus küldte ezt az angyalat. Hát biztos nem olvastad még a Galata 1, 8 at mondhatod neki. És ha férfről van szó, akkor meg még inkább vigyázzon, igaz? Aki nem érti, olvassa tovább majd. De így fog jönni ilyen alázatos dumával. De felteltjük ezt a kérdést, hogy ragaszkodik a főhöz? Ragaszkodik-e Jézushoz? Hogy például ez ad -e nekem növekedést, építesz, vagy el fog vinni Istentől. Kihez kell mennünk? Zsidók levele első rész ettől ötig. Isten igéje megadja a választ. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak, profiták által, ez utolsó időben szólott nekünk fia által aki tett mindenek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának kétmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinkből megtisztítván üle a felségesnek jobbjára a magasságban. Hallottad, mit, mit mond az írás? Ő teremtette a világot, ő a visszatükröződése Istennek, ő a valóságos képmása, aki a hatalmas Szavával fenntartja a mindenséget, aki megtisztított minket minden bűnünkből. És ül -e a felségesnek jobb rejá, jobbjára a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondta vala, valaha az angyalok közül: Én fiam vagy te, én ma szült a és ismét én leszek neki atya, és ő lesz nékem fiam. Ezt mondja az írás Jézusról. Hogy ő, ő, ő ez. És értemes ezen elgondolkozni. Ugye, ki az, az aki neked nagyon népszerű? <gül> ki az, aki ezni meg? És Most menjünk tovább is be a 20. verstől. A részvégéig. Ha tehát tisztussal meghaltatok, a világ elemei számára miért tálhájátok magatokat olyan kötö kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne hozzá, ne ízlát, meg ne érincsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva, hogy üljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a, magata, ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a maguk a kegyeskedés és a és a testcsenyargatása által valójában azonban semmi értéke és haszna nincs. Mert öntelt felfúhalkodottsághoz vezet. Amen. Érdekes, hogy, hogy mindig keresi az ember ezt a lelkiséget, és keressük a többet, és ez egy tök jó dolog szerintem, hogy Akarok, akarok még jobb lenni. Akarok még többet. Hogyan csinálnám ezt még jobban? Szerintem ez egy nagyon jó vágy. De sokszor ez a túlzott igyekezet, vagy ez a túlzott buzgóság, ez nem Krisztushoz, hanem elvisz tőle. Mert ott van ez a csináljuk majd, csináljuk majd gyerejünk majd má, gyerejünk más akkor hallunk valami örültséget, és jól tűnik, és megesszük. Ez amikor nagyon éhes vagy, szoktam ilyet csinálni otthon, Egyszer emlékszem, hogy Kriszti elment női órára, még laktunk. És tudod, hogy meglátsz valamit, hogy hát tudod, hogy otthon még van jó kis tejbeli is. Mm, jó kis házi, sárga barac lekvára. Most szilva van otthon. Csináltunk szilva lefát, És tudod, hogy elképzeled, hogy fú, meg leőz, benyomsz egy hatalmas én adagot, és tudod, beőz, megpakolod és eszed. A kicsit ilyen fura híze van, de azért eszed. És ezt csak megszólal a lányom, hogy Apa, azt, anya azt mondta, hogy az már megromlott. <gül> és hogy érezted, hogy ez olyan, hát nem olyan, hogy szokott lenni, tudod. De mivel éhes volt, tehát az És sokszor ezt a lelki életbe, és ha itt jó, jó hangzik, tudod, fú, ez olyan lelki, de tűnik, meg ilyen lelki duma, meg ilyen alázatos, meg nem tudom, meg ilyen bőzsnek, tehát hogy... beviszük az életünkbe. Aztán utána megjön a rosszul lét. És... És mihez, mihez menekülünk, vagy mitől várjuk ezt a, ezt a lelkiséget? Ugye ezek a dolgok, amiről itt Pál ér, ezek el fognak vinni minket Krisztustól. Angyaloktól hallottam dolgokat, hogy megtartom ezeket az ünnepeket, vagy különböző ilyen az két a módszereket alkalmazok az életemre. Nem érintem, nem is nézek rá, semmi, ugye teljesen ilyen tiszta vagyok, ilyen szent vagyok. De Mindezekben igazából az a közös, hogy, hogy valahogy mi akarjuk elérni ezt a szentséget. Hogy ott van bennünk ez a kis ördög, hogy na, mit tudok én majd felmutatni? Mivel tudok majd én itt a gyülibe dicsekedni, hogy nézzétek, miket tettem? Hogy mivel tudok én több lenni másoktól? Tudod, az ige meg azt mondja ránk, hogy egyformán bűnösök vagyunk, egyformán elveszettek vagyunk, és egyformán Jézusra van szükségünk. És bármilyen saját próbálkozásunk, vagy erőködésünk az gyenge és sekélyes. Az ige azt mondja, hogy nem ezektől a dolgoktól leszünk sem lelkiák, sem közelebb Jézushoz, sem ezek fognak megszentelni, sem ezek, nem ezek fognak megmenteni, hanem mindez ugye Krisztusban van. Azt látjuk, hogy Krisztus vált meg ugye, az ő keresztje által. És azt látjuk az igében, azt mondja nekünk, hogy többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Nem én vezetem, nem én vagyok ura az én életemnek, hanem odaadom a vezetést Istennek, az ő lelkének. Hogy nem az én erőmből élek, lányok, utána visszakérdezek, szigorú leszek, komolyan, mint az iskolában. Utána, kérdezzétek meg a Gábot, meg a Bogit. És, hogy nem az én erőm, nem az én képességeim, nem az én nagyszerű ötleteim, hanem, hanem ő, hanem Krisztus, hogy ő benne fogok megtalálni. Ő benne van a megváltásom, ő fog vezetni, az ő ereje érem az életemet. És nem, nem én, az én hatalmas terveim, hanem az ő lelke fog engem vezetni. Minden más, minden ilyen emberi erőlködés, közeledés, az kevés lesz, és nem fog vinni minket. Befejezésül, csak emlékezz, hogy mit láttunk pénteken. Káin jött, hogy bemutat egy áldozatot Istennek. De azt láttuk, hogy Káin ugye, hit nélkül közeledett Istenhez. És ezt a próbálkozását, vagy ezt a közeledését Isten nem díjazta. Azt mondta, hogy én ebben nem gyönyörködök. Mert ugye ebben benne volt Káin munkája. Ez nem Istenről szólt, hanem ez Kainról szólt. Az egész Biblia azt mondja, hogy ez nem rólunk szól, ez ő róla szól. Mi nem tudunk, mi nem tudjuk magunkat megmenteni, megváltani. Ugye ez róla kellene, hogy szóljon. És azt látjuk Ábrahám életébe is. Ábrahám is próbálkozott magának örököst. Örököst szeretni, vagy örököst nemzeni. De, egy az, de képtelen. Képtelenség volt ez, hogy ez Isten nélkül megvalósuljon. És amikor Ábrahám az én maga módján megoldja ezt, akkor azt mondja Isten erre, hogy én ezt nem fogadom el. Hogy ez nem az, az örökös, akit én akartam. És nem gyönyörködön benne, és nincs rajta áldás. Nincs rajta áldás. És ugyanígy, amikor mi, amiket itt pártásról, hogyha mi ezeken keresztül közeledünk Istenhez, azon nincs áldás. Ezt Isten nem fogja elfogadni. Isten nem gyönyör, abban Isten nem gyönyörködik. Hanem akkor, amikor az ő fián keresztül közeledünk ő hozzá. Az megelégíti Isten tervét, Isten vágyát. És meg fog elégíteni minket is. És ugye ez az, ami előre viszi az életünket. Amikor, amikor Krisztuson keresztül és ő benne éljük az életünket, és nem a mi Csak így ragaszkodj a Krisztushoz. Ragaszkodj ehhez az egyszerű igazsághoz. És ne, ne akarj másból máshonnan meríteni. Tudod, vannak az életünkben időszakok, amikor a Krisztussal való járás az ilyen sivatagnak tűnik. Vagy néha úgy tűnik, hogy nem jön megoldás, nincs válasz, Nincs megoldás, és, és nem hallunk semmit Istentől. Ez akkor jelenti azt, hogy máshonnan kell merítenünk. Nem tudom miért, nem, nincs kell mindig magyarázat, hogy, Ist, hogy miért teszi ezt Isten, miért van ez. Látjuk az igében, hogy ez nem csak vele történik, meg velem, hanem Mózessel is, 40 év puszta, és sok-sok más emberrel megtörténik, hogy Isten hallgat, úgy tűnik, mintha késlekedne. Úgy tűnik, mintha kiesett volna minden az irányítás alól, de tudjuk, hogy nem ez történik. Ragaszkodj a főhöz. Ragaszkodj Krisztushoz. És senki és semmi másból, máshoz, hanem ő hozzá. Imádkozunk. Uram, köszönjük neked az igédet, és köszönjük neked Jézust. Köszönjük, hogy ő elég, és hogy nincs másra szükségünk. Uram, Add, hogy meg, megértsük ezt jobban és jobban. És hogy, hogy tényleg Te benned bízünk, Úr Jézus. Hogy Tőled várjuk a megoldást, Tőled várjuk a kérdéseinkre, a válaszokat. Az életünk szükségleteire is hozzád menjünk, és, és Tőled kérjük azt. Uram, köszönöm, hogy Te benned, Jézus, ott van minden. Minden, ami az életre kell. Minden, ami, ami szükséges nekünk. És segíts, hogy meg tudjuk várni a Te válaszaidat hogy járjunk a Te tervedben, a Te akaratodban, és ne sietessünk, és ne ragaszkodjunk e világ módszereihez, Ne menjünk hiába valóságokhoz, hanem ragaszkodjunk Te hozzád, Úr Jézus. Hát legyünk olyanok, mint Pálapostól, aki, aki ragaszkodott hozzád, és, és néha talán kemény szavakkal, de, de, de igazságokat mondva, tanította az embereket. És ha mi is olyanok, akik merjük felvállalni ezt, és merjük elmondani az igazságot. Még akkor is, hogy ha ez nem tetszik sokaknak. És akkor is, amikor, amikor esetleg nem vagyunk népszerűek a munkahelyen, vagy az iskolában, vagy a családunk között. De köszönöm, Úr Jézus, hogy, hogy Te ebben gyönyörködsz. És hogy ebben van a mi megelégedésünk is. Segíts nekünk, Uram, ezen az elkövetkezendő héten, hogy jól képviseljünk Téged, és hogy legyünk szabadok arra, amire elhívtál minket, és éljünk, járjunk el veled ezen a héten is. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.